بران مخترم عوردن کو دمولانا زین اللہ سے دوره دورہ تفسیر قرآن دا بحسی نمبر کیسٹ چې مسجد امیر مویا محله خطک سالڈر کے بس ستمبر دوزارات کی شعر دا دید ملاوی دو پتہی ستائی اشاہ وادی توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان از دیمین چوک جنگی راروٹ سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبایل نمبر زیر لهنا لا یمنونه للنا دپه د را کسانو لا یمنونه جیمان نه راړي بل آخرت د پ آخرت مسوس سوو ناکه حال دی والله مسول ااعلا او خاص الله دپاره حالو چد دیاعاب الله زورور حکمتتون والله ذاد دی ولو یواخې زله ناساب ک چرته الله دداخلک په دي سره. که لك ظلم کی الله دنیا کې ذره نیシナ بلکې الله لك دیلو مهلت ورکیا او که الله پاک په پا دنیا کې دا خلک د دې په پا ظلم په وجره راټین ګولې بیا وبسوک نه پاتې ټول متا باشو بیا نو ما ترکه الیا مندا ابا ما ترکه نبه اوپر هودلی پرزمکا مندا ابا اتیندا سرا ولا کی وخیرهم لیکن رستو کوي دیلا راته نیټه مقرره جلو هم چرکله راشيې ټدهدي نروتو کېږي او ساعت او نهخ کې کېږې ج علو نري الله ما ی کون الله له ګځ اغ جزان لبد ګنی غی د الله پاک لور دهله پاک له نه اوله او جدیته خپله وې چې لورې شوی دا نوبت پ لږې تصففال س نته ملک او بیاې ج ددي دروغه او چېله بجلدي لا جرممات یقیناً خامخا د لاراباوري وانهم مفرتون او دویبه مخکي غرض لشي ورته ت الله یکثم الله لقد ارسلنا الى امم یقیناً ليګلي مونګه ټولګو ته مخکې استانا اغي ته مونږ پیغمبران استانا مخکي ليګليو لو فزین لهو مشیطانو اعمالهم اغي له بشيطان تغينا کار اعمال خستکې یو ور شو مکه غلي کې و زینعن لهم الشیطان اعمالهم فاستبق دیل شیطان ناکارا ملن ردی په هو ولیوم دا شیطان د دی ملګری دی نن د دی ملګری دی ولهم عذابن الیم د دی عذاب درناک و ما انزلنا الیک الكتاب او ندی نا نازل کلمون دا کتابو د کتاب د نزول مقصد تر دی د حکمت د نزول تر إلا لتبين لهم بيدا پاراچتی کولاو کولاو بیان, بیان کی دیتا کته بیان کی دیتا هغه مسائل یی دی په کې اختلاف کړي دی اختلافي مسائل قران بیان توحید دی او دا شرک دی دا سنت دی او دا بدعت دی دا سنت دی او دا رسم او رواج دی دا صحیح کې او دا, دا غلط عقیده دا قران دغه اختلافات بیان یوه هدن هدایت قران هدایت دی قوران سره هله کی ہدایت مومي ورحمتن او ہدایت قران کریم ہدایت دي قران رحمت دي لي قوم يومنون دا قوم د پاره چی ایمان رولي دغه چکه مل قران اوري اغي به دا الله د رحمت نزول کیږي ایتا الله رحمتونا برکتونا ورکيو الله په جون کې برکات اچي الله رب العالمین د تعالات کې برکات اچي د چا چې دی ہدایت او رحمت ولې کتاب سره تعلقي او جی د قرآن نلری لری تیک تا کیو نو الله فرمائی فمالہم ان التذکرۃ مورذین کأنہم هم رمذ تنفرا فرت من قصور و سشوی دیلرا د قرآن نتیخ تا کیو فمالہم ان التذکرۃ مورذین دیلرا سشوی د قرآن ن مخڑئیو او جی د قرآن ن مخڑئی تیک تا کی لوکہ انہم هم رمذ فرت من قصورا علی بو جدا خرون علی زمرینه تختیید لیخا قران و راز مری د دینه ته تکون کی الله و دی الله فرمای چا دی کتاب نه مخواړو دی کتاب نه روگردانیو کا دیتې وخت فارغ نک دیس دنک په دې خپل صلاحیت استعدادونه لگاو نو پئن له معیشت ظن کا الی جن و لتان کما ولله انزل من السماء ما او الله وری د باران بارانو نو راځوندې کی پای سرز مکا پس دو چوالینا الله باران رو وری نو باران هم دبرینا قران نزول هم دبرینا او اغه ز مکا تازه پکم مکا کی جستوی وردا میکنا تیسه ګرځاو کنه دا میکنا تیس دا, دا سیزا اگر هټینګی پای کی جستی چې پکم سیز کی جست نې او میکنا تیس اغه تا او درا خوات کی یم نه د قرورآ باوادنن باوه مخکې دا چې په چا کې جس دی په چا کې انابت دی پخیرتې یقین دی او د اللله یری ده د به قرآ ته راضی قرآ سر تعلوکو په قرآ واللو بزانان قوربا موي او چې جسپېشته انابت نشتا مترت دی د دله قرآن با نه وال زی د ظواالمی نه الله خصاره متر ته د قرآ نرم خوصرانواقع یا والله ما او الله را وريده برينه باران تازه کوي پیسې از مکه پس د او چوالینا یك نن پدې کې دلایل دا قوم د پارا يسمعون چی غوګ ولګډی کنا چی غوګ ولګډی خورې عبرت بوالي په صورت نهال کې عادله متنوعه ذکر کول شي خالق لكل شيء هو, هو الله عالم بكل شيء هو الله واسط لنا عامل عبره پهلهنا عامې پهزنا اورو کې ل عبراه هامهه د د برته نوس کوم مما في بتوني مب نې فرسو دم نوسکی کوم موګسکایو په تاسوبان دی مما دا غسنا چې پهګړو ددي مب ن پرس په من کې۔ وَدَمِنْ اَوْ دَوِنِكِ لَبَنًا خَالِصًا پَيْخَالِصًا سَائِغَلِّ الشَّارِبِينَ اَسَان تیرِ و دن کې د پارد د سکونکو پاسان تیری کی سکون کو تا مزاور کئیو نو غوامی ہے گڑی او بیزی ته گورا دی وبا نو اسکلی دی او نو خوڑی دی واه نو یو ترب تاوینی بل ترب ته شایو روان تے نشو داو شر رابعی گیا و تیسکی و دا دلچاکڑی دہری و دا لاسو و من سمارات نخیلے او دا رنگ پدی پیوکی اغا غزائیتم دے تفکوم پکیدا مزم پکیدا او دا یو بہترین خوراکم دی احادیث و کم را دی نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم نصابیت دی سکرا تاسو په اوس کی اور پسې دعا وای مبارک بارک لنا فيه وزدنا منه یا الله دا قیامت موږ ته نور مزاید کی و من النخیل او د میوه د کجورنا والاعناب او د انګورنا تتخذون منه سكرا جوړوې تاسو دایناسیر کا ور رزقن حسنا اور رزق هستا په من سراتین نهاخیلی یا منکه سرک وکن حسنه بعضوي د سکه نامرات شرابوهله حرام نووه ان دعلیکله آیا ایکنن په دی کې دلهل دي دا قوم دپه یا قیون چقل نهکارخلی په مغ کی مونگا وې دا وਹੀ غړې معنی دی مدلته دا وਹੀ معنا پرد کې اچول دانه چې الله پاک مچې ته وਹੀ کوي او ګینه مچې په غمبارا وا اوحا ربک ایلن نحل او زل کې اچولې رستا مچې ته انتخیزی منل جبال بیوتا چې نیتہ تو منل جبال دغړونو کورونا یم چې زه غ کې کورونه جوړهوه من شجرې او د نه میما یا غری شوونه او د غسه چې خلک بعد چې خلکې چتونونه جوړی یا هغه چتونو کې ز خپل کروونه دانله جوړوه س مکلی منکل د او بیا خوه حرکسمه میوي فلو کې سُبُلَ رَبِّكَ که یا یاد ذللا د فصلو کی د لاندری فصلو کی او تزا تابیداری کو ان کی سبل رب کا فلا رو درب استاباندی یاد صفت د سبل رب کا د فارضے فصلو کی سبلا ربک ذللا تزا فلا رو درب استا سرا تابیداری یخرجوا مم بوتونیا شرابن او روزی د گیڑی دا دی مچه نا شرابن دسکلو سیزا مختلفن الوانو مختلف دی رنگو نا او دا دی مچه دا گیڑو نا چه کمسی ضرابار کیجی فیه شفاؤ لینناس وفدیکی علاج دی دفار دخل کو دی بل دلیل ذکر کو چه مچه تاو گورا نسکلی دی اوبانو خوڑی دی گولان لکه یکې دې زهر نخلي کې ګبینان وداده لچا کړی مړا او پدې شاحت کې شفا او لناس دخل کو د پاره شفا ده کستا ستر کې خوګي کې سوسه لایستره کې دا صحیح شاحت و ناچو ستر کې بده ټک ټا کی دا رہی بدن کې ستا ګرمایي یحو بو کې لغون یو او مچ چې اچوا ار اسکا ستا بدن حرارت اب زې ترا کستا بدن کې زیات برودت دی یا خواله دی د غشاتونا یو چمچ دوا پا په پایو کې اچوا ساده بدن هغه برودت او په حرارت سره بدلې یو فيه شفاء للناس پدې کې شفاء ده لپاره خلکو پدې او جحدیث کراوی چې په مخارې په ګورنو کې او سرکا دا موجود وي فيه شفاء پدې کې علاج دې د فارغ خلکو ان فی ذالک او یقینا پدې کې عبرت دلته الله تبارک و تعالی له شاعتو د مچې تذکره او کا زګد دا دامه چې دا د دې او امتیاز شان دی پدې اعتبار سره کومه تاسو د دې په نظام حکومت کې سوچو کو ډېر زیات دند مو ځبد تر د مچې د شاه تو مچو ماچو نظامی حکومت چليږي ډېر په نظم او ضابطه ډسپلن سره دیپا دریو هتو نراوالي تر میاشتو پوري د دریو هتو نراوالي تر شپغو ابتو پوري دا د شاه تو مچه دی اغاګیه چایو تقریبا 2000 اګه دی پدغه میعاد کې برابری بیا ردیو مشره مچي اېته ملکه وې دول مامورین داغه د دا آرډر لاندې کار کوي. بادي دا دربانچی په پا کار باندې مقرر شوه. اغه گیټ کی ورانی بارو لاړی. کته کوه اخوادې خوانواري کی یا سم چې اخوادې خوا کوي بس وخیې یا کچې دا سره غلط جسمه سره ورولې نو که تاسو وګوره نو هغه د شاته د موجوده غبین لاندې اکثر یو مسجد وکړه کلمړه کل پرته اداولي. دا دا گیټ کیپر یو یې سزا ولا ورکی تاولي غلط کار وکړو. خلاص دې ولا بعضې مچی په کې دغاګو د حفاظت دپاره مکرري بعضې د بچو د تربیت دپاره بعضې پهې بهترین د انجیینیرنگ کار کوي د انجیینیرنگ کار کوې غی لګیاي خپل کور برابرې د چتونو خانې برابرې د چتونو خانیت یغې برابرې دا مچې او د شل زرو نراوارې ترتی هزار پ خانانی دی برابرئ بعضې پهې موم جم کوي د مووم را جمکوو کار کوي. غ انجننیرانو تا معمارانو تهغمووم راړي بعد د جوسبانې مکاره شوي د هغې نه بیا شاد جوړی ږي دارنګې دغه شااهته او دغهسه غې دغه بچو د پارم په کار را دي دغې زمونږ د پاره شفام ده او د هغې کور چې په طب و کې دا چا په پرکار کار جوړ کړی بهترین د مصدس په شکل کې الله پهېله پړه کې چولي داغ دغه مچ د بل چا تربیت نهې ورکړی. دونه په ناز مضابه سره دا یواز یو الله کړی دی هغه اللهم نه فيه شفاء للناس وفديك شفاء د لپاره خلقو ان في ذلك لاایه یګینان پدیکې د یبردا کوم د لپاره چې سوچ کیا دې غونډه مچې ته ګورې ته سوچ کیا چې وګوره هغه مچې راځه مشي او پې کې سونه اتفاق ټپاک اتحاد دی هغه مچو کی دغه مچې دی کې یو لوی دنیایي عہدې والا غغبین دې ګوتې وړیس په مې پیرا پړن سیخه وایې کې نظم مزبد تي یې رسول الله په بروند څوبم نشی کېتی یې ریګې ته رداوله وایې کې یووالې دې خم خيال دې اتفاق اتحاد اخوت دې پګې او پې کې نورم دایي نظم مزبد باندې سړي تفاسیر ګوري سړي ولا حیران شي ول او خلقکم او تاسو پیدا په دا کې یا دا بل دلیل ځانته وګورمړا تجا پیدا کړې ته کومه غړې راځلي ایت الله نه مني والله خلقکم الله تاسو پیدا کړی یا ثم يتوفاکم بها بتس اللہ الله وفات کی تاسو باندې مړګ راځي ویلا ای حیات آئے قضا لے چلی چلے خپل خوشي زه آئے نه اپنی خوشي سے چلے بس دا زندگی وا ارغله الله پخپل اخوخې نه ارغلي دنیا تا نپا په له خواګه انسان سره وی زندگی ختم شي والله خلقكم تا کې غافل تجې غړيال ای دیتاه مونادي تو څه نه کړ سکه عمر فزول غټا دی ا څه تیر کو مړه عمر نه تیریږي والله خلقكم الله تاسو پیدا کړی یا بیا بتا سولره وفات کوي ومنكم من يردوا باد پتاسو کی آغ اسوق دی کہ وا پشی کمزوری وملتا عمرتا اگر ارزل العمر دی تو ج انسان بل چتا مختاج شی او احادیثو کی دداس عمر نہ پانا راغ لے دا و منکم او احادیث کرا دی او پسرینو منکلکل حدیث کدا مخلق دا قران او دا دین سره مناسبتی دا قران سره محبت یہ قران و علی دی اللہ پاک ارزل العمر تا نہ واپس کئی ومنکم بعد پتہ سوکی آ سوک دی یو رد او چ واپس کلی شي کمزوری عمر تا دکی ا علم بعد علم شی دا پر دین پوی پس دا پوی نه پیس مکه ډیر جات پویو او اخر کې داسې عمر د دی واپس شي به حافظه کار نه کئ دماغ کار نه کئ کله دی ډیر مشران دتیو مازیګر منزونه بشوی دی بیا دوباره مون شروع کی کله با دار دی منزونه کئ کله به یو مفهوم سکره یو مزبې نه کوي هغه دې کار نه کوي بیا ان الله علیم قدیر ک ان الله په دې قدرتونو عل ذات دې ول او فضله فعده تم على وعد الرزق او الله در کړي بادي تاسو لپاره په بازبانی پر عزتي الله باذ تغورواله ور کړي چاله يرد کړي ور کړي چاله کم ور کړي او نظام د دنیا الله دا په تفاوت باندې بنا کړي دي فَمَا نو بس نهدياکسانه فلو چې غراالې وړلی شوي دی واپس کوون کېښ پهل ریزک له هغه چاته چې مالکانېدي خلاصونه د دي چېدي پای کې برابر شيسممت لب چې الله تباره وتالله ی انسان ته کم ریک کړی دی چې ر دوه جدداد دی د سره دونه لکوونه دوه ډالې دي یو خوا د دو غلام دی دا مالک چرم دا نه غړي ځماده دې تاسو ته، زماده کرنسی او دا ډالری، دا زماده غلام سره 50 50 برابر برابر شي نو ورته سو بیا څنګه مخلوق د الله سره برابر وي مرو او فابنیعمت الله یحذول آیا په نعمت د الله دین کار کئو ابن جوزید نعمت الله ګنې معنی ذکر کئې نعمت الله الحلال الذي احله الله چې کوم چیز الله حلال ګرځول دی دې دې نه انکار کئو یہا د نعمت اللہ نہ مراد قرآن و سنت ودا حلق د قران و سنت نہ انکار کیو یا د نعمت اللہ نہ مراد التوحید واللہ جعل لكم من انفسكم ازواج بل نعمت اللہ ذکر کی اور دلیل توحید باندھے واللہ اولا غر ذلی تاسل رہا من انفسكم د جنس تاسونا ازواج بیبیانی بیبیانی تاسو د جنس نہ مکر گئی کهستاه <سطالا> بيبیله بی پشتهوي او د روجې میاشوه نو معلو ته خو ضرورت خواارت ک ضرورت رازیله ان تاله به بیاونهګرانته بهکې کېد تا به د خوااز کااک ضرورتو تا به نور ضروراتو ستا به بی هم پرشتهوه هغې ته به یحاست نه کې بیا بهته لګوه او کستا بيبیله بی پیررا وه دا سووار د سم مو بیا چې ته د کور راستې د شپیتلی او دا سرکن د دا داسې ټکوو تالا چې به د بیا به د عبارت او د تازه کو ولعوا جاللکم مینن پوسیکوما زواجا الله تاسو نبی بیا نه ګرځولي د استاد هم جین څه ګرځولي تم انسان هغه انسان په لاسه ضرورت اګیلم دا هغه ضرورت او د الله کړي دي وجعللکم من ازواجکم بنینا وحفدا وجعللکم او بیبی نیکه بیبی صالحه بیبی بیبی ذو الله تبارک وتعالی په نعمتونو کې او ډېر و, نعمت, و نعمت دی حدیث په کې مرادي د دنیا کله ها متاع او خیر متاعی ها المرته د دنیا ټول متاع متاوی او په دې کې بهترین متاع المرته الصالحه صالحه بیبي بی دا, دا چې اني الله تعالی د صالح بیبيانو بی ورکی او الله جعل لكم من انفسكم ازواج او کله چای هلو په څ سره کېل دا صالحه هیله غریبانه راځي دا چې راشیه رضیه ہوتا یوزر ل پکار دی آ یو عالم سے تا یوتن ای جنا نارالا اخاون دی زیات پترس ترس هغه ولا تعویز ورک پدات کاری دات تعویز با چې کله تاسو مس کی جنگ راشی کنا دا تعویز بد د غاخلان دکي او جته له خاون کنزل کی کوخی تبدل په غاونو کې حضور ورکی بس دی خو چې خاون به راښ خبره باندې بخپکان راهي دې بګرافونو کې حضور ورکاو حضور به ورکاو سورته چې دا چې لکه هر څه برابر او خاون مې زونه وې نام کومه هغه ورته بیا موږ سره کوي نو غو طرف محبت پیدا شو دا رنگ یو اړین د زنان نه نه له هغه ولوب دم کیږي ګورې کار خاون کوټ تر یو تاسو جنگ جوړ شي دا دمونه مونږ سره بیا ساته اوس کوم به ماري دم خوې نه مه چل بدلای هی مخې نو یو له وی چې کله به قانون کور تر شدی وبونه مخلي کیږي تیرې بیره مسخلی کیږي نو قانون پر آئے ابو ادا کار دی کړه دا چل دی واګه چل دی غریبي خو بغا کو نه رضا پر ډیر اباده شوي دا دا هډيره تهذیب والا شوي دا کور به بیا سم وو الله جعل لكم من انفسكم ازواجا ډیر نارینه غریبان د حضور را سجاري او ډیرې خزی د نارینه و درا سجاري او داغي وجمداده چې دین نه نه خبره په جواب والله هو جاعلله کوم او الله ګرزې تاسو لره میو من, من انپ کوم د جننسو ستااسونه ببییانې سرهخصې اخلاق سره پیش رازا حدیث را حدیث چې پاک کرالینه به اسلام فرمای خیرکم خیر وکم ل اهلی په انسان کې غوره چې د خپل بییانو سره ینی خصلو کوي دانه چې خپلو بییانو ته ځنارو پشان چې ګوري ه د خاادو انتیګنی نوکرانو غونته دوین زغونته غنی دا غړ ظلم دی په دې بتفوس کی د بی بیبی دا او اغینه څه غلطی دا سی او شو او د په اغی ولا سزا ورک او ویره تل او وېسکوندل کیا مات پروبای صاحب کتاب کی کرن نو کو اغی سونا دا غینه څه بدتميزه وی او په داخلاکی ته نشوی نو دا دا غ سزا او هغه دواړه به ټول کول شي نو که او که دلک په کله کړي یو سا پیڑ دو سیوام والی نو آغا جان که با دا خذ لاس دا دی خاون گریوانی بیا ډیر زیات احتیاط پکار دی دیر داسې سی ناری نشتا پل خذ و لخذ نخ کاری بس دا زناورو رو انتور لگوری تا دیب اللہ تبارک و تفوس کئی تو گورا ستالا بی بی دا ستارا پارا پکور کم کم کم کار رو نکر دا ستا کور جارو کئی دا ستا جامع وینزی ستا دا بچو تاله سالن په خی دارنګ ستا کور داره ده تا مال سارو وغیرتا دایي خدمت دایي غوجلې پاکولو هغه بور ورکولو دا ټول ارث کوي دا ګټه په نوکرانو کولی نن سبا چې نوکر تر صرف د کور څوکیدار لپاره ګوري لو کم ذ کم میهنګايه داور دی 8000 روپیا میاش باغاتانه غواړي کارتني پینځه دره ودان او غواړي و چې ته دانتا په کول د پارا نانبایی ځان ته نيزې نو کمځه کمپاینز د اروپي بدنن راغلي او دا رنګي پجامو وینځره د دا فارا دای په تا نه ځان ته لزره پینځره میاش غواړي د کور د سپایې د فارا بد نوکر ځان ته پیسې غواړي نو مال بارکول او درنکول دైనా بد نه ځان ته هغه نوکر بلاتن هاغانې غواړي او دا رنګي ا هغه ډیر زیات ا هغه ستاله فارا دا د غمال د بچو ذریعہ تیا ډیر زیاد خیال تا تا اغه تب به حیثیت سره یو محبوب ته ګوره به حیثیت یو محکوم و ته وګوره چې تاخذ اماده اورلاندې بی یو او دا با پرې باندې بدمعشی کوما والله جعل لكم من انفسكم ازواج ډیر داس ناري نه ملایويږي غریب با ته څا سره چې چاړو کی نوبار دیو کور کې وېره بس د پونی شو ما د بلډ پريشر خالص او نه پوي کوم دا حکم هغه چل ودې غریبیا بارته یو پالوان تر مها مشر به بلډ پريشر خایي ما یې نیو به ټیک ټاکی دا بلډ پريشر کور د هغه خپل هغه چې په نازک په مخ کې را بلډ پريشر خایي نه دا غټ ظلم دی اغي سره حسن الهلاج سره پیچ راتلهل صح کلامین کول کنزل کول الله شفارش کړي او عاشروه النبیل معروف تاسو دې خدو سره په خې طریقې سره گزاران کړئ او دانشی یو غځه د بلکل میںاف 100 بلکل سر مزاج بارهبرګ شي کې دی ایکې الله تبارک وتالله ف تری تهبانې کګلج پیدا کړی دی نوکتای چې دا کګلیج چې ختم شي دا غ سکته دا کېد دین شي او د غې کګلج ختممیځای بد تعلا کورې پری دی والله او جاال الله کوم من انپوس کوم او الله پیدا کړړي تاسوه د جننسو ستاسوونه واجابي بی بیاې و دادل چاکری سریا و جعال لکم تسترستو مان راجر دبترنا دا پتینا تالا تیار روڑے کی دیو بدل راوالی چاپی دلوکی پسر دل زور گئی و دادل چاکری و جعال لکم من ازراجکم بنینا و حفدا و جعال او پیدا کری تاسولاد بیبیانو استاسو نزامنا او وګوره اللہ دل بچیم درکری بچی سون الوی نعمد دی و ده حفظة دوه معنى يوم معنى نوسي واللادلا وجعل لكم من أزواجكم بنينى وحفظة او گرزولي تاسول الله ده بي بيانو استاسونا بچي زامنون وسي واللادلا نوسين او بياغن وسو سرسونا مني او نکزان سر بچيرا روان کردين وسي او اغا ما شم بچي نوسي ده گوته نباباني ولی بابا پاوچه تا که دیزه ناله دا دیزه دا بابا جو مات تجو کل من والی وڑی خبری و تا کئی بابا سره خوشال ناستی و دادل چا کری و جعل لکم من ازواجکم بنینا و حفده یاد حفده بلا مانا سخرگنه اللہ دا دی بی بی پاوجا تال سخرگنه در کرده دا او سخرگنه ڈیلوی نعمت دی سخرگنه هغه د زوم سره په هر حال کې په دیینداره کې او سره مرسته کوي یا په سخته کې او سره مرست کوي یا داسخرګنی لاپ یا متونو کې ذکر کوخ نن زمونږ د پختو معاشره کې د خلکو میزاج داسې جوړ شوی هغه مصیبت دا جوړ شوي شو اکثر د خوایانو چ غګینې بدی شي او دا اکثر د خوااخیانو زمانې خوښي او د زوم متر د سخر خواې سر تعلقات خ او خدای غریب دنګور سره کله دا خواخي کله د اندروریانو دا جنگ جگړې دا پکې راضي نو دا خرګنې دام یو ډېل ویني آمد دی نبی رسلام ب کله کله خرګنې نن خشارم دي باز خلکو کې بی خشارم دي ا قاتلې اور کړه بالکل حرام ګرځولي او باز بلکل لبې شرمنه په اوروډې د لیکا باز خرګنې کړه دینونو دا چې کمال من گی تری د عینم پکې لارو خطی نشیوی د پښتنو معاشره کې د ډیر لوی د بیحایي خبره ده چکرم اورته ورکې یو پښتانو مته نو باسي ویډیو مته جوړه یو غپ شپ خبره ترې دا خبره نه ده بزروز خطیو وکنه چې خام مخاترو اندړنه تانګي نخپل خاندانه مشرمې دې طرف خاندان کې بیحایي او بی شرمی ورکر راشي نسخره کنه کړتل دا احادیثو کې ثابت دی نبی اسلام وټلو کل کلات للو وجعل علکم من از زواج کوم بنینا وحفدا یو به تمید اون تاسو ساده ګلو چې تک ویدرې کړو هغه خېر نو څر دا کلی له چ وعده کړي نو الګ کورم داسه طریقې سره رویه اختیاري چې یو مونږه ته لاندې را نه شو او غجينې ګورم داسه رویه دې چې مونږه مو ته لاندې را نه شو الګ ځان تنبال کو ختمې هته مور غړکو پنځداه سپلی ولا پالش را پالش کې سړی بالکل ساده مورته مور مور وی چې بچیل تلل شي واټه ঘাټه خبره کوا واړه خبره و نه کی هغه وی خموره به کول به غماشه دې ان تکه څنګه تللی ده یاره هچاک بغ ور کړی او ډیر زیاد خوشاله او ال تخوافي ودوی واه کنا بچي مور دي څنګه وي غټه میخه په ایتلا دې څنګه وي یوخه زړه بنائے ولا بیانولي وجعلل لكم من ازعاجكم بنینا د کورې پریخو دبلې ملګری حانې پری او د دا تا کور کې ده نو داه چې ساار او محخام تای او دی شماسیپاره شو وړي داس پیرره تچ اوواده شوي نو د پیرره کو زمای خو مخکې داسې او سارلو سره داې شو دا چلغا چلې داچول رسی کلې کېږي ه به ایصاب کتاب کېږي وجهل الله کوم من وااج کوم بنیناهفه دا ډیرن ګین دی د خوااخیانو د لاسسه پهور کې ولاړیو. او زکه کاله کله ډیرین ګیندې د واګانې کې یا الله پاکه چې دا مونږ دا خواخې ببو بکرخ په اګری تا کوي چې موږ شو ایو خواخې ملشیوه ان ګیندې را مشوي د اچي ویو او پسندو کې وی وی را اختر د کمی وی وی وی وی وی د اختر د کمه غالي راغلي ایو دا غالي وی وی وی وی اختر پدما دی ګره نو بیا ور پسی اغان ګیندې چې کله ساعت نه بیار بیا ور پسی مونږی واللہ جعل لكم من انفسكم ازواجا او اللہ اگر ذریته صلی اللہ علیہ بی بیان پیدا کری ساره ضرورت د پاره او ستاره بی بیانو د کم زورت د پاره الله پیدا کړي اغه تر تعلق ساته جب شپ و وسره لگاوا انګته بنگته وسرا چې خدا تعلق بل چا سره وناتی دا د اغه حق ځای کولی تدی بتانه ستاره بیبی د قیامت پر تفوس کړي حتا کتا چر نور ځاناو تصریف خندا او کا یا دی و سره تشکو دا تار خپل بي بي حق زا یک ادي متا قیامت پر الله تقوس کوي والو جعل لكم من انفسكم ازواج الله ظلم نکوي تاسو پترت کې الله تبارک وتعالى دا تعلقات دار سو اخوذلي دي الله رهره پر تنظیم کړی دي چې کله تو خبت باندي پوشي پنکیو نکاو کا مور خپل الله وای چې تاسو خپل زامنو تا ودونه وکي والله جالهم می نن پوسيکوم واجه نن د قآ نه ډیل زیات لریوالی دی نوواشره خابولې طر پروان یا جاله لکوم من وااج کوم بنینا وحفه اوگر او ګرضولې تاسو الله من وااج کوم د بیاو ستاسوونه بنینا زامن حفه دا او او سرګې یا متوو ذکر کا ځکه کوم می او رزق درکل تاصل اللہ د پاکوسی زونو افبل اف بال باث وی یومینونا ایا دوی باترل باندی ایمان رولی او دنی دا دا امدال انا دینکار کایو او عبودونا من دون اللہ ساجی کتاب دے مخیدہ اللہ سے پاس ذکر کو اور اللہ تاصل پسارو کی اغه په مکرر کړی وی او ګورا من سمرات النخيل، وغورا كجور، وغورا انگوران، ومچه تاوغورا، لغينا دشات و انتظام، وزان تاوغورا، نو ببتا داوغورا، نو بچو تاوغورا، نو اسو تاوغورا، نو آغا الله دون الوزات ده تارا پره ده عرص کده، ودیلالا ويعبدون من دون الله، دیلالا دا غير الله عبادت شوروغورا، الله اکبر کبیره سخ کله قران دی سیخ کله ایتو نا سیخ کله رب من دون الله او دی عبادت کوي سیوا د الله نا دلنه بلچا پته هغه له پرېخاو دو اوس ډیر کله کله وای پیمانی سو درسو نه گئی نفایکم د الله نا خلق را لري کینو مخلوق ته ور مه ته کین مخلوق ته ور مه ته کی تزا باباګانو تزا د قبونه گیر چا پیرا تاویگا التم نختي وړه الته نظراني وړه الی یعبدو نا من دون الله الی دې ز پره غوږم دې بل غوړاون شو او فاینه تذهبون کده راړیو و یعبدو نا من دون الله دې عبادت کي سيوا د الله نه ماره هغه چا چې اختیار نه لري دې لره د رزق نو د اسمان نو د زمکه نه شند حصه ولا یستوی او دی طاقت نه لري wala tadribu lillahi lamsal mabayana wa allala misaluna allala misaluna mabayana wa dir khalaki kana che gor da qabar na da ka waada daare khusra da allah rasulishi gole ta mabzi qabar na mabza ka sawal ke dio pak mees ke rawali gor ta daarej jajj tawardli shi mees ke pak ta wakil ta khabar ana ke ta go jajj ta daareq war jo so sa peed re wo yo aw allah pak taala do na ma mulikari ta wa ta baghair da qabar na wa baghair بغیر د زیارت په ماله نه اړیک سوال کې کله چې جبر اچات تغيير نو په پوره نه کې دات خو ورلو پېښې نه الای فلا تدریبو لله لمثال الله له مثال اللهم بيان وتعالى په جدياس کې کمقلا چرته ججو چر ته الله دا جج دې په اور پر سوښتا کارو کې دفتر ته راضي جنا یا د شپې خو دې دفتر ته راضي کرا او هغه الله فرمایو ادعوني استجب لكم مانه دارګ والا اروغ دا دا والا د شپې والا دررې غواړه در اتوار پر از غواړه چټې پر از غواړه کم ټیم کې دلا مکملاویږي ارټیم مان غواړه او باقی ته چتخه یې نو چت ختانه لري او الله پاک او تعالی ډیر زیات مز دي دي فلا تدریبو للاح لمصال فلا تدریبو مبيانو للاح الا مثالنا ان الله يعلمو یقینا الله پويږي او انتم لا تعلمون او تاسو نه پويږئ رب اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مملوکه بیا الله مِثَال یو بده مي یو کس د غلام د مرېدي لا یقددیرو الله شین د قدرت نه لري په سبان دی پ قادر نهدي ومن اوغڅوک چغله مریز کرکړي د خپل طرف نری دښسته په هوون پکومنو سر راجهه آخر کوي دغې نه په پټو نو هل اون آیدوارا برابر دی چرم نه یوم رایی دی اغا نه خرج که یا او بزداشانتی وقت ری پیست قادر نه او بل کس خرج که یا دوارا ن دی برابر نو دارنگی بوتا صاحبی کبر اغا بری نشی کولی لاس پیکار نشی کولی پا کفن که بل تا مختاج پا دفن که بل تا مختاج پا اغا جوان دوتا زان تا مختاج دی دانن چه خلق دا غیرالان سوالو نه ک دا اولیاء در تولان دی کله ته ځمن غواړي کله ته نختي غواړي کله سکی کله سکی نو دغه خلک دې په اختیار کې هغ مرض در کول نه وو ایبان مرغ راغلو بيمارې پیراغلو بل چا غوسل ور کړلو بل چا کفن ور کړلو بل چا له قبر کڼته بل چا په غور اچولې هغه ځان ته محتاج دی او جو هود محتاج وي دوسره کا بلایسه مدد منغنه هيا الحمدلله تولتی پتونہ دغداه توبه साबिद दी खास अल्ला लरा بل اکثر هم لا علمون بلکی اکثر د دینه نپویږي اور بل الله مسل الرجلین بیان یلا مثال د دواو کسانو احدهما ابکمو یو داغینا گونگی دے قدرت نلری په څ او هو کلن علی مولاو او دی بوجی په خپل مالک باندي ان ما یو وجهو چرتم چی دی راتله نکای په خیرو یو غلام دی ګونګیم دی پیس قدرت نگری و اخپل مالک بوجم دی او چې چر تدید خیرکارتی نکیگی حل یستوی آیا برابر دی دا کس و من او آغسو کا یا مرو بلا عدل چه او کم کئی پتوحی سر و پنی غلار یا دوارا برابر ندی نخالک و مخلوق مبرابر وام وللہ غیب السماوات والارض او خاص الله لا را ولله كدا جار جارال الاختصاص ولله غيب السماوات او خاص الله لا را علم د غيب و د اتمانو د ذم کو دي غيب دان يوازي الله و ما امر السات او ندي قائمه وللقيامه الا كلم البصر مگر بشاند رب د سرگی او هو اقرب بلک دينم زياد نزد ان لا لا كل شي قدير يک ان الله پارسو قدرت والا دي ولله اخرجکم الله تاسو پیدا کړي رويسته بمبو تونې امهاتکم دګړو دم هندو تاسو نه لا تعلمون شي پېس نه پوي دي ا و ته پسه پوي دي طالب عقل چادر کو تميز در چاو خو داتول ارض تا د اسباب د علم الله خودل وجهعله لکو مست او لب سااره ولب چې دله اعلم اسباب دي او غګونه اوستر کې او زلو اقله د پیدایش په وختې لونې تاله الله جړو خوله او هغه جڑاستا په کله به توکې کېدي نه بزه به د رګار شروعکو مور بهې را منډه کوو په پیدا در کولو داه ی کله برې پخیده کې دردو په ملا کې برې دردو نو جڑا د به خپل کار کوو الله وله جړه خوله د ذورت کوور کولو دپاره. وجعل لكم السمع وبصر وذلات تاسر الله وغنا والابصار واسترجيه اوذلا لعلكم تشكرون دې لپاره شکر وکړه او پښ شکر تر الله نعمت سیاغهي احاديث کرا دي نبي الرسول الله فرمای من لم يشكر الناس لم يشكر الله چا د مخلوقات شکر ادا نکړه اې الله شکر نشي ادا کولې حضرت شيخ القران رحمت او ډیر خواري و سره کړي وا شیخو ادا ما خلاص دي مناظرو کې به مخ کې کول ارزه تا تقریرون د بیلګل اې تبيہ بل زنه پیسې میسه ملاو شوی خپل استادانه ير کو بیا به شیخ ډیر جڑا سره وي و اخوانن حسبتهم دروا و اخوانن حسبتهم دروا فكانوا ها ولكن للاعدی تمام مرګیو شاګردان ورونه میو او ماوی دابا پورا زغری دابا دا پا د دا جنگ کیا چون نو اغینا خوز غری جوڑے شوی خو وکانوها ولیکن للاعادی زما دشمن واچولے ما پا دی گمان کولو وخلتهم سحامن سائبات فکانوها ولیکن فی فوادی ما په دی گمان کولا دابا تیره غشی په دشمن بلگی په شرک والا بلگی فا کفر والا بلگی نو اغا غشی شو تیره فضا ما پڑو لگه دهو او علمو حر مایت کل یومن فلمش تدسائی دهور مانی لتیر اندازه چلمه و لخو لت درسونو چلمه و لخو در بیان چلمه و لخو در مناظرو چلمه و تخو لتیر اندازه چلمه و تخو چه مطه مضبوطشو نزیو بیشتما وقالو قد صفت من نا قلوبون لقد صدقو ولیکن من ویدادی دی قسمونه غولجيده مونږونه صفا دی لرونه صفاو خدما ده محبت نه صفا دی او دا د سړی له ډېر زیات غړ درد کی سو پچا مهنتو کی پکم کوم مهنتو کی پکم شاګر مهنتو کی د اخر کې دا سه شي استاد لرنا او تازرخي او دی ټول عمر سروالی بروالي د نه هیڅ خیر نه خوړیږي بیا نو د مخلوکا شکر ادا کوله زکه شیخ سادی داته دا شاګردان مبارک وی چې به شکر ایو. ای آسان پراموش یو وی ایسا دیا شی راضیه پن موده وب ذات را بد ذات چوکا مل شو د ګرځندند را اوسې تطقی چاراسته سړیا لاواله پټکی او بیا لوګون ته مهنت بیا به اوسې تطقی چاراسته مړه پوي خو ما سره تا استاد ک پټکی نه پوي تا یو الف باو خودل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې من علمني حرفا چا مال یو حرف دګه نو هغه زه په غلام کم ښا اوس دا هغه غره کما خرسیه کما ازادئیه چا نه مؤلب با دکړي چا نه مزده کرے چا چانا جنازہ دکړي چا نه کېدس دکړي چا نه او توحید او سنت عقیدت دکړي دا یا ساتی احسان پراموشه سره ارس ګړवट شي ان فی ذالک لایات لقومی یمنون الم يروا آیاتي ګورینا نور درایل غور کله انسان ته ځان ته وی دان او ات څنګه پیدا شوه کلهي پورته اسمان ته وګورا کلهي دیمیاس کې مارغانو ته وګورا انسان دا خلق کته او برکت ته او برا عالم يرو ایا دوي نو ګوري ال تويره مارغان ته تا مسخراتن دي جوي سما تابداري کلی شي په پیدا د اسمان کې دا څنګه روانه يو وګور مارغان هوا کې دی روان او نتیلستان تیرونا روان لکه جا زونا ودا زنه چاکڑی ال ام یرا ایا دی سوچ نه کیا الا تویرے مارغان او تا مسخراتن تا بيدار کلي شيوي فی جو سم او پس زاسمان کی ما یمسکهن الا الله هو یو استادان او هغه شاگردانو حضره شیخ الهند رحمت الله علی جیل کی اورو جرا پروجه پطراوی کې قران او ردن سنت طریقه را شاګردان مسرناستی شاگردان کم خلکو داغي یو خپل نمو بای یو خپل نسبتو په شاګردانو کې وسره جیل کې دی مولانا عذیر ګل رحمت الله علیه حدیثا خاکوٹ په شاگردانو کې دی وسره حضره شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه دا شاګردانه کې دی روزین یو ورځ مخ کې شیخ ولنسترو کې یو چھے حسین احمد دیر افسوس دے سکا لمنگا گریفتاری پجیل کیو نورکل رمضان کی با مونگا قرآن وارد وطراوی کی سکا لمنگ دا غیر محروم شو دار اگئے افسوس ہو انہوں تا مقیع ختم و پیس سی پاک دو سی پا رہے ہو دری سی پا رہے دا چل بیا دا افسوس کو داخل بیادا مقاہ نمی لائے گی الحمدللہ سمہ الحمدللہ ایک آتا مونگا مد لی بار دې راکی ودریږي چې سوق په خاطر نیولال الته کوشش بیاو کې مدنی سېبه ښا دې غم مکه ان شاء الله الله الله و انتظا مکی اوس د استاد داخلي نغافسوس وتل زمو استاد سپری خپکان دي چې قران و ونورولو بس سبار او جرال او څنګه روزال سره شروع او قران رواوستو کې ناشتو الف لام نه شروع او کوي اوسې پاره یاره کا ماس پاینه پوری او ځ څنګه مدنی سېبه ماستان تراوتا مخ کې شو ودارنګي سپاره پتا راغو کې و اورولہ پسارتي بل سياره یا نه بل اورول دا یو خدایي پړه کې یو جذبہ وا ایکي روحانيت ډېر زیات نن هغه فل مونږ کې نشته نن پکې مونږ استاد دا سره کو نه مونږ خپل شیخ دا سره کو نه مونږه ته استان پراموش نن ځکه دم علوم کې برکت نشته نن ځکه دم خیر خوري جنہ ودارنګي دیخوا ویشتمر و جرا او په په به په کاله کاله سیوا ورعو په ويشتمه روزه ختموکو علم کې برکت نو د مدني سيته نړۍ دنیا دواګا نه کوي امام انقلاب الیا دي او یاواز دانا چې م هو حضره شیخ الهند رحمت الله علیه تا یخ یو بخینه وي پټیم کی او سن رحمت الله علیه د دار العلوم دیوبند یو لوی محدث هغه وسوکو زم ما استاد سره یو بو تکلیف دی ابدان سرا ما و برا واغستی او دیخ پلی خیتی دیوی پی کیخو دیتو رشپا چی دیر دیر دا ما دا بدن دا بلاس ورسی او دا با گرمی شی او دا ما شیخ و پیسار تا جلو او دست کئی اک دا کې کی برکاتو علم یراؤ الیتویر مسخرات في جوی سمام علم یراؤ آیادی نگوری الیتویر مارغانو تا مسخرات فی جوی سمام دار کلی شوي په پزا آسمان کې ما وم س کونا ال الله ن ټینړې دی ل را سېواده لا نبل چا نهفی دا لیکله آیای کنو پهې کې دلهیلدي دفارا چیمان چېمان راړی والله جاله کوم من بې ولک سوچ کو او دریته لا نهې مړه د اللهنا فرمانې کې الله جله کوم او الله پیدا کړی تاسو لا د کورونو تاسو نه زير آرام سړی ته خپل کور کې آرام راشي وجعللکم من جلود الانعام بيوتا او غرذولی الله تاسو لا د سرمونو د ډنګرونو کورونه داغه نه چمړي تام او تاموان چټایانه د نه جوړ شي او بیا تاسو اخلي خيمه داغه لګوي تاسو د دې قیامت آغه چاته پته لګي اګر اچار په دل کال سپری په تبلیغ کې یا عسي دپا یو پرګرام باندې تلی او ال تکي نو کورونی نو یا او ال د زره راخيمي بس بیا غځي کې صرف د اخيمي ولګي نو ګدان هتا ودا غځي کې بیا سکولا خدای جي ترا واني تر پار کر پاګه سهراګانو کی نو جماتونې ندا سر پټول ل پارځي نه او تداز دا خريشه دلوي نعمت ته کا دلته مونږ تاسو ته نه لګي زکه کله کله سره بار په سفر کې ګرځي دی, دی سفر کې الله پاک د قران هغه پهم انسان ته سیاوکایو زکه دی هغه ویني د قران اکثر آیتونه په سفر کې نازل شوي واللہ جالالکم من بیوتکم سکنا او الله پیدا کړی تاسلا غر زولی تاسل راد کورنو تاسونا زید آرام او غر زولی تاسل را د سر منو تاسارونا کورونا تااسو سپک مې دې لره فارز د سفر تاسو کې سفر کې هونکو دې پوګه کړه دا سره بوزي کولی و يوم ما اقامتکم او فارز د دې کې دوست تاسو و من اسوافها او دا غوړو د دینه وळे و او بارها او دا غیر پشمنا واشار او د ویختونا اسواب د ګړو بيزو دي وړي ته اسواب سوب ويو دو خان وغه ته او بار وی او وختو کې وته پشم وی او اشعار د بيزو دي ته اشعار ويختوي اساسا سامان وګور هغه وळे پجم کې همایدار خولي بلودوزري کې بلودوزري دي جوړې کړې برینونه یې خولي اچي ګرمې کې پداده لچا کړې وی او متاعن الاهين او فيدي الاهين ترى وقت والله جعل لكم مما خلق الظلالا او الله گر ذولی تاسل را دا غسنه چې الله پیدا کړی سوري وجعللکم من الجبال اكنانا او گر ذولی تاسل الله دا غرون و غرونو نس مسته وپدې غرونو کې غارونا چا دی گر ذولی اغل ویل وې مسته دا, دا الله پیدا کړی په غرونو کې وجعللکم سرابیل او پیدا کړی تاسل الله قمیصنا چې بچاتی تاسل را الحر را نا گرمه نا سترا کامش کمس نه بیا بدره سوره غرانو په گرمه کې به تک تور بیا را اوته او سونه بدرنګ بلګې دی وسرا بیلا او زغري تقيكم جساتي تاس درا پ جنگ تاسوکي كذلك يتم نعمت عليكم دارنګي الله پتا خپل نعمتونه پورا کيا كذلك يتمو نعمته عليكم دارنګي پورا کيا الله پل نیامتون پتاسو دیده پارا چه غارا چه دیده الله حکمتا فا انتو اللہ تا دونن نیامتون عرص پی اللہ کری دی, دی اے نبی ریسلام کدي بیام نمانی فا انتو اللہ کدی رو کا فا انما علیک البلاغ المبین لیکنن پتاری تبلیغ کارا تخپل کار کا کو خلکو تا مسلح رسوا یعرفونان یمت اللہ دی پیجنین یمت اللہ خوات اپنی دا ٹول الله کڑی دا ټول اللہ لیانی امتو ندی دا خبل چاکڑی نه دي ینکی رونہا او بیا انکار کئی دا غینا اکثر د دینه کافران و یوم نبعصو من کل امت شہیدا و کم رس چراپورتا و کمونگا دا حرومت نگوا سم لا یعظنو بیا به اجازت نشی کول کافرانو تا دا عذر کول لپاره پارا و لا هم یستاتبون او نه بهې طلب د توبی کې دی شي نه توبه قبلیدي شيلته وداره الذينه زلهمون عذابه چې کلنی ظالمان عذااب لره سپک ب شي د دینه نه به دی ته کتی شي انېمهلت بشي ورکولی دار الذينه اشرهکو چې کلنی اکسان چې شرک کړی شواکون خپل شریکانو چې دنیا کې د الله سره کوم خلک شریک ګرزولې او د وینی قال وديبو ي ربنا ها ولای شرکاونا دا دموږه غشریکان دي کنا الزینا ها کسانو کنا ندو مین دونکا چموږه را مدد کول سي واستانا آیات تخیل کوي سوچ کوي په دنیا کې چې چا د چا بندگی کولا د غیر الله دچا په نومي نظرانه او منختي ور چا چاته را ورسهغه را مدد شچې والی وديبو ی الله پګتاه کسانې کوي چې موږ تر ورسهغه ویلو فالقاوا الیه مول قولا اریبوا له جواب ورکی انکم لکاذبون تاسو دروږجن تاسو دروغ وای دا اولی وته تاسو دروغ جنې زکه انکم لکاذبون ودا په دې خبره دلیل دی چې دی معبودان او تاسو یې خپلوا عبادتان او دا حال څه خبر نو پته وته نو زکه لکه دې دنیا کې اوس خلک دی غیر الله تو یې پلان کیره اوره چې ما تور چې للی منندلی ګټې منندې د قیمت پرت بی وی یا لا پاکه مونږ دي په منختې کوي د بنمونږ نه راې ورکړی ی حقیت کې وررکې ووي موه رارامدت شويلو هغې به تهوي تاسو د روغجن ولې ته ووي د روژ خودي که د روجن دي رشتتونی دا کارون خوکیوو دا رغننو ور ته ځکه وي چې هغې ددي د حاله برنو پتهته ل نه خل پتهته ل که پته ته نه ل دې دیل دی. سورت یونس ایت نمبر 28 سګورې سورت یونس ایت نمبر 27 دیوې پتاه تا لګي قران ذکر کړئ یو یونس یول سمفارا اټويشتم نمبر آیات و یوم ناشرهم جميعا پکمر چې و مونډي را پورته کټول سم نقولو بیا مونګو وایو آکسانو تا چې شرک کړي مکانکم مدریګې پکولو ده ینو تاسو مدریګې تاسو شریکان مدریګې فذیلنا بینهم د دې مېسکه موږ جداي راول وو وکال شرکاو اشریکان به وی ما کنتم ایانا تعبودون تاسو موږ عبادت کولونه کافر یا الله गवा زموږ تاسو مېسکه ان کننا عن عبادتکم لغافلین یقینا موږ تاسو د عبادت ننه خبرونا کتاو زمغ تر امد دنیا کې موږ پتن پټ نه لګی را کتاو زمغ پنوم نظرانی او منخت ورکول موږ ته نه لګی دا سوره احقاف پینزم نمبر آیات وګوره پینځه اشتمه پارا سوره احقاف پینځه اشتمه پارا البته کوم ذکر کوي پینزم نمبر آیات و من ادلوا مم من دون الله وَمَن أَضَلَّهُ پښتوناره پاره اول صفه وَمَن أَضَلَّهُ سوق د غټ ګمراخه پښتانه ته ګمراخه ويخه سوق د غټ ګمرا أَضَلَّ لُو اضل کې اضللوا بروزن افعلوا وَمَن أَضَلَّهُ نشه غټ ګمراها یعنی داغه نه سره بل ګمرا هشتنه د چانه مې مې يدعو من الله دا قران دا مساله بیان دی کرام مدد چھوئی سیوا دا اللہ نہ بلچہ تا بلچہ تا رامدشوی ودار توحید مسئلہ بس دکول پکاری قرآن کے چپانا اڑے دا مسئلہ غیر اللہ کو مت پکارو بلچہ تا رو اسے گمو اگے بلچہ تا چری موخه بلچہ تا رامدشیا پکار مکوے داو دا قرآن احم مضمون دے دیو دا اختلافی مسائل دی چیڑی گا نئی مولیاں رہوتی دی ستانے مسئلے نہ کہ دا داو قرآن بیان کڑی و تو قرآن تر اس کے وَمَن أَضَلُّ سُوءُ دِغډ ګمراها نشټګډ ګمراها دا چا نه چرابلې سي واداله نام هغه چاته لایست جيب له چې قبول واري نشي کولې دتا ترځ د قیامت وهو من دعاءهم غافلون او اږي دديده پکارنه نا خبر دي وا اذا حشر الناس او کومه چر را جمع ټول خلاکو نو کانو لهم اعداء نو شبا دی اغیل را دشمنانا او دی بشی ده بندگی ده اغینا انکار کرون کی وی مونگ نشتا دلتا ویو ربنا ها اولائه ای رب ازا مونگا ها اولائه دا کسان زمو شرکان دی آچی مونگ ولچی غوارستان ایلاو فالقو ایلیهم القول وربکی دویل جواب قول پا مانا دا جواب سره ان کوم یقی نن تاسوو ل کاذبون خاامخ دروغ ج ولق الله پیش بشي الله تا فله تا په دغهرهځ لمه دروغې خبرې و دوله نوم معکانو یفون د دولله ګنې معزی کرکي دوله نومغا بشيیده دی نهغ مغبو داانه چېدي وَذَلَّ غَابِشَ دِينَا مَا آ مَعْبُودَانَ كَأَنَّهُم يَبْتَرُونَ جَدِيلَ الدُّنْيَا كَپَدَرُوا مَعْبُودَانَ ال. يَا وَذَلَّ أَنُهُمْ يَرْبَشِ يَرْبَشِ دِينَا أَغَبَاتِل دَلِيلُنَا جَدِيدَ زَانَ جَوْلَ وَلَا الْتَبَتُ تُلْ بَاتِلَ دَلِيلُنَا يَرْشِي يَا وَذَلَّ أَنُهُمْ ذَائِلَ بَشِ دِينَا لَدَرُ غَوْمِ دُنَا دِيُرُ بَدُنْيَا گِ دَأُومِ دُنَا سَافِل کداه به بزمون سپارش کایو او ارت بزاایل <سؤال> شی الضینا کفرو عک سانج کفر کله او سودو ان سبیل الله او هل کی بن کڑے دلار د الله نام زیدناهم عذاب زیاد بکومون دیلار عذاب د پاتد عذاب نام بما کانوا یفسدون پس او دای کی دی فساد کو